Аудіокниги українською від студії Калідор Клайв Стейплс-Льюіс Хроніки Нарнії. Книга п'ята Кінь та його хлопчик Розділ другий Дорожні пригоди Наступного дня, коли Шаста прокинувся, сонце стояло вже високо а прокинувся він, між іншим, через те, буцімто йому наснилося, що його обличчям повзає щось тепле й вогке. Він широко розплющив очі і побачив перед собою кінську пику. Відразу ж події попередньої ночі постали перед ним. Він рвучко підхопився і аж раптом його пронизав біль. Хлопчик застогнав. «О, мій видихнув він. «Здається, я весь у сенцях. Болить геть усе, навіть поворухнутися боляче!» «Доброго ранку, маля!» – обізвався кінь. «Мабуть, то втома дається в знаки, або задубів із незвички. Як на мене, то це ніяк не може бути пов'язане із падінням. Та й падав ти, тютю, всього лишень дюжину разів не більше. До того ж, падав на таку чудову, м'якеньку та пружну травичку, що падати на неї саме задоволення, сам би качався на ній увесь день. І єдине карколомне падіння, яке тобі майже вдалося, та й те припало у чагарник. Ні, ні, кажу тобі, це все від браку досвіду. Перше завжди так буває. А от як нам бути із твоїм сніданком? Я ж то вже поснідав. Хай йому аби що тому сніданку. Я й пальцем поворухнути не в змозі, кажу тобі. Та слухати шастині скарги кінь далі не став. Він заходився підштовхувати хлопця з першу носом, а тоді й копитом, аж доки той не звівся на ноги. Із висоти свого зросту Шаста нарешті роздивився навкруги. Позаду темніло щось схоже на гайок. Попереду порослий білими квіточками та дрібною травою схил, що спускаючись додолу обривався кручею. І ще далі попереду розбивалися об берег хвилі. Шасті ніколи не доводилося бачити море із такої висоти, і до того ж, він навіть і гадки не мав, яке ж воно насправді велике і різнобарвне. Берегова лінія тягнулася в вдалечінь і праворуч, і ліворуч, наскільки сягало око. Далеко внизу пінився прибій, який через відстань здавався безгучним. Над морем кружляли галасливі чайки, а над розпеченою полуденним сонцем землею дрижало марево. Часто вдихнув морське повітря на повні груди і відразу відчув, нібито чогось у тому повітрі не вистачає. Він покрутив головою, повів носом і нарешті збагнув. У повітрі не було запаху риби. Втім, і не дивно, усе своє життя біля моря... Що б він не робив, чи то порався по господарству, чи то ремонтував рибальські сіті, чи то куховарив, усюди його переслідував запах риби. Тому і уявити море без цього запаху він просто не міг. Новий запах моря виявився таким свіжим і чудодійним, що на якусь мить він не тільки забув про своє колишнє життя, але й забув про синці й подряпини, із задубілі м'язи, які він натрудив попередньої ночі. І що ти там казав про сніданок? – стрипанувся Шаста. Кінь схвально форкнув. Якщо попорпатися у сідельних торбах, то, напевно, ти знайдеш там щось їстівне. Вони телепаються он там, на дереві, де ти сам їх учора, чи то краще сказати, сьогодні вранці кинув. Разом вони дослідили вміст сідельних торб і здобуток перевершив усі їх сподівання. Листковий пиріг із м'ясом, хіба що трохи задубілий, повна шменя в'яленого інжиру, скиба, який її називають зеленого сиру, хоча насправді він білий, та бурдюки з вином. В іншій торбі знайшлося іще більше. Близько сорока півмісяців сріблом Такого скарбу за все своє життя Шаста не те, що в руках не тримав, навіть в очі не бачив. Отож, все ще кривлячись від болю, Шаста обережно вмостився під деревом та накинувся на пиріг. За компанію кінь налагодився іще поскупти тутешньої травички. А от якщо витратити ці гроші, то чи не буде це звичайною крадіжкою? Раптом запитав Шаста. Хм, на якусь хвильку кінь застиг із повним ротом трави. Хм, -хм. чесно кажучи, над цим я поки що не замислювався. Але з цього приводу гадаю, от що. Вільному коневі, до того ж і розумному, вдаватись до крадіжки не личить. А з іншого боку, нас двох було силоміць взято в полон. А раз так, то ми з тобою всього лише втікачі з полону до того ж на ворожій землі. Отже, чому не вважати ці гроші нашою воєнною здобичу, чи як її там? Крім того, без цих грошей здобувати тобі їжу вважаю справою майже нездійсненною. Ти ж, бач, неладен, як і всі інші двоногі, перейти на таку поживну і здорову їжу, як трава та овес. ж? Ні, похитав головою Шаста. А ти хоч раз пробував? Зацікавлено зиркнув оком кінь. Доводилося, але я навіть проковтнути не зумів. І ти б не зумів на моєму місці. Хух, кумедний ви народ, люди! Коли із сніданком було завершено, до речі, чи не кращим у щастяному житті сніданком? І го сказав, що перед тим, як його сідлати, він волів би іще повалятися на морішку. І як сказав, так і зробив, упав на траву догори копитами і задригав усіма ногами, перекочуючись із боку на бік. <піллянна> Еге, як гарно. Приєднуйся. Це ж не тільки приємна, а й оздоровча процедура. Та шаста аж за живіт вхопився від реготу. Ха, -ха бачив би ти себе збоку, як кумедно ти дригаєш ногами. А от і ні, палко заперечив Іго, проте повернувся на другий бік, підняв голову і питливо глянув на шасту. Невже і справді, раптом стривожився він. Ха -ха, ще пак. Підтвердив хлопчик. Та хіба це так уже й важливо? Ти геть нічого не розумієш. Може, чемні й розумні коні такого зовсім не роблять, а я встиг нахапатися поганих звичок від дурних дикунів? Який же сором на мене чекав би у нарні, коли б я надумав зробити таке на очах у пристойного кінства. Ти як гадаєш? От тільки чесно. Як-то кажуть, скажи, не жаліючи моїх почуттів. Чи качається пристойне кінство на морішку? А мені звідки знати, здивувався хлопчик. Особисто я поки що цим не переймався б. Спершу треба ще дістатися твоєї задкової нарнії, а потім уже дивитися, хто там і на чому качається. Ти хоч дорогу знаєш? «Я знаю, як дістатися до Тажбаана. Він стоїть на самому краї величезної пустелі. Далі треба перетнути пустелю, а з середини пустелі уже буде видко великі північні гори. Розумієш, північні? Виходить Нарнія десь там, за тими горами. Нам би тільки Тажбаан минути, а там нас вже не зупинить ніхто і ніщо». Найстрашніша небезпека для нас обох – то людські міста і селища, тож від них треба триматися якнайдалі. А чи можна і той ташбан якось оминути? Власне, оминути можна, але для цього доведеться завернути глиб країни, де дороги прокладені між оброблюваними полями, а це означає, що прослизнути непоміченими – Навряд чи вдасться. Та й доріг тамтешніх я не знаю. Тож будь-якої миті можна наскочити на будь-кого. Ні, краще, що можна вигадати, це триматися біля моря і прокладати маршрут вздовж узбережжя. Тут хоча б все знайоме. Попереду між пагорбів самі лишень пасовиська, де подекуди зустрінеш хіба отару із пастухом та сполохаєш кролика чи галасливу чайку. Отож, годі теревені-теревенити. Рушаймо!» Охитуючись на затерплих ногах, незлухняними руками Шаста осідлав і Гого. У свою чергу той благодушно пішов легкою рисю, не пускаючись у галоп. Так промайнув цілий день. Уже надвечір уторована стежина Вивела їх із пагорбів у долину, де виднілося якесь селище. На околиці Шаста спішився і рушив далі пішки. Доки він купував у селі хліб, цибулю та редиску, кінь обійшов селище полями і зустрів хлопчика з іншого краю долини. План їхній спрацював, тож вони вирішили триматися його кожен другий день коли знадобиться їжа. Поводорож ішла шасті на користь. Його м'язи наливалися силою. З коня він тепер уже майже не падав. Та все ж його го за старою звичкою в ряди годи форкав і буркотів. Та ж мені чували з борошном верх на такому скакуні. Або ж казав, навіть коли б ми були у цілковитій безпеці, Виїхати з тобою на велику дорогу – це ж просто сорому не скараскаєшся. Та попри всі образливі слова, і Гого виявився напрочуд гарним наставником, бо ніхто не навчить вас краще їздити на коні за самого коня. Поволі Шаста навчився їздити рисю, галопом, брати скопита в кар'єр, долати бар'єри і навіть залишатися у кульбаці тоді, коли Ігого зненацька спинявся або різко забирав праворуч чи ліворуч. Це вміння, без якого, за словами самого Ігого, не можна обійтися ані у герці, ані у битві. Про битви, у яких брав участь сам Ігого, возячи на собі Таркана, шаста був ладен слухати нескінченно. Аби згаяти час у дорозі, Кіні справді розповідав йому історії з минулих походів, розповідав, що таке маршкидок і що таке переправа через бурхливі гірські потоки, що таке кавалерійська лава і про те, як сходиться в атаці кінота проти кіноти і починається така січа, у якій коні, справжні бойові огирі, б'ються на рівні із людьми». Вони кусають одне одного, б'ють копитами, топчуть і стають дибки, аби вершник удвічі сильніше завдавав смертоносного удару бойовою сокирою або ж мечем. Але розповідати про те і Гого не любив. Ніяк не просив його шаста. От не докучай мені своїми розпитуваннями, часто густо відказував він. Бо все одно то були... Ганебні війни на славу тісрока, а мене, мене примушували битися в них як раба, як безсловесну твар, мені навіть згадувати соромно. От якщо мені випаде честь битися за Нарнію, то я битимусь вільним конем. От тоді і розповідати буде про що. На північ, до Нарнії, вперед, уро і Невдовзі Шаста засвоїв, що як тільки із вуст і Гого зривався цей клич, то йому, Шасті, треба готуватись до галопу. Так промайнув тиждень, а може й не один. Бухта змінялася бухтою, мис-мисом, долина-долиною, село-селом, а ріка-рікою. А скільки їх було на шляху, Шаста вже із ліку звився. Але раптом однієї місячної ночі трапилося ось що. Того дня, проспавши майже до вечора, вони вирушили у дорогу, коли сонце вже сідало. Десь позаду лишилися великі пагорби, попереду простягалася рівнина, ліворуч темнів гай, а смуга узбережжя крилася десь за піщаними дюнами праворуч. І Гого, який йшов то рисю, то чвалом, раптом заумер. «Що там?» – пошепки запитав Шаста. «Тсс!» – кінь, вигинаючи шию і прядучи вухами. «Ти що, нічого не чуєш?» – Шаста прислухався. Нарешті до нього долинуло ледь вловиме, начебто відлуння стукоту власних копит і Гого. «Здається...» Між нами та лісом скаче хтось іще, втямив він. Саме так, кивнув Ігого, ось це мене й непокоїть. Либонь якийсь селянин додому поспішає, припустив шаста і позіхнув. Облиш, стиха форкнув кінь, тут хода зовсім інша. То ніякий не селянина, а під ним аж ніяк не селянська шкапа. «Хіба ж із відлуння не чути? Ні-ні, кажу тобі, то скаче справжній біговий кінь, а на ньому справжній вершник. Скидається, там понад лісом за нами женеться таркан. а от кінь під ним і справді не бойовий. Для того хода надто легка, але дуже-дуже доладний. То навіть не кінь, а спритна кобилка. «Так-так-так, так, це воно!» «Чистокровна бігова кобилка, чуєш?» «Ні, не чую. Вони саме зупинилися». «Саме так», – повівши вухом, кивнув і Гого. «Але чому вони зупинилися саме тепер?» «О, що я скажу тобі. Вони, хто б там не був, переслідують нас немовтінь». «І що ж нам робити?» якомога тихіше запитав Шаста, нахиляючись до самого вуха коня. Якщо вони нас теж почули, як ти гадаєш, чи бачать вони нас так само, як і чують? Фу, у сутінках навряд чи. Принаймні, поки ми не рухаємося. Але щойно ми зрушимо з місця, вони це неодмінно помітять. Хоча... Ні. Бач, до місяця підповзає хмара. Зробімо от що. Тільки на місяць сховається за нею, ми тишком-нишком накиваємо копитами до берега. Там серед дюн можна хоча б зачаїтися, аби не накликати лиха. Хай краще воно спробує нас знайти. Так вони й зробили. Тільки на місяць сховався за хмару, і Гого, як і обіцяв, мало не навшпиньки вирушив до берега. А відчувши під ногами пісок, він пішов легкою рисю. Хмара виявилася більшою та густішою, ніж здавалося на початку. Вона не тільки вкрила місяць, а ще й півнеба заполонила. І з її тінню на землю раптом впала ніч. Та така темна, що хоч у око стрель. «Ми вже майже серед дюн!» – пошепки встиг мовити шаста як серце в нього мало не гулькнуло у п'яти. Попереду з темряви на них чи то хримнув грім, чи то пророкотів рев, глибокий, протяжливий і дикий. І Гого аж відкинуло назад, і він майже з місця дременув навзаводи геть від моря. «Що тобі було?» – вигукував, вистрибуючи на його спині Шаста. «Лев!» Кинув йому через плече і Гого, не збавляючи ходи. То були єдині слова, що ними вони перекинулися у шаленому галопі, аж поки не перетнули в брід досить широку, але не глибоку річечку і не спинилися на протилежному її боці. Тільки тут шаста помітив, що і Гого тремтить усім тілом, і, як то кажуть, про коней увесь змилений. Грічка. «Має відбити наш запах і збити хижака зі сліду!» Ледве переводячи дух, вичавив з себе і «Тепер ми можемо йти хоч пішки!» І вже остаточно отямившись від переляку, він додав. «Мені дуже і дуже соромно, що з остраху я втратив всілякий розум. Словом, повівся не як розумний кінь, а як звичайнісінький, остраханський, безмозклий коняка. Ганьба мені, ганьба розумному коневі, що не раз доводив у бою, що він не боїться ні шабеля, ні списів, ані стріл. А тут, а тут, ось на тобі, якась дика тварюка налякала так, що ноги й досі тремтять. Перейду, но я краще, на рись. Він перейшов на рись, але вже за якусь хвилинку чкурнув так, що Рисю той біг назвати не можна було. Та й не дивно, левиний рик почувся знову, цього разу з боку лісу. «Іх двоє!» – аж простогнав і Гого, припускаючи стрімголов уздовж ріки. У повному мовчанні вони скакали уже не першу хвилину, коли Шаста помітив, що в перегонах вони не самі. «Гей, Ігого!» – вигукнув він. Ото той інший кінь, він уже зовсім поруч, каменюкою докинути можна!» «Це-це-це-те-те-те!» – крізь ту копит, почав говорити Ігого. «Це-це-те, що нас врятує! Там Ан, у нього шабля, він нас захистить!» «Що я чую?» – увіччя і вигукнув Шаста. «Ні, як на мене, то краще потрапити до левових пазурів, аніж до лап Таркана. Мене повісять на першому ж дереві, як конокрада». Звісно, Шасте хоч і злякався левиного рику, та все ж левів він побоювався значно менше за Тарканів, І це зрозуміло, бо Таркана він хоч бачив на власні очі, а лева – ні, не відміну від його і Гого ж лише форкнув у відповідь, але взяв праворуч, подалі від таркана. Кобила навпаки стала брати ліворуч, і невдовзі відстань між ними відчутно збільшилася. Аж тут знову почувся левиний рик. Спершу праворуч, а потім ліворуч, і коні мимоволі почали зближуватися. Та леви, здається, теж... Більше того, судячи з їхнього рику у темряві, страшні хижаки не тільки стрімко наздоганяли коней, а ще й зганяли їх докупи. Часту пройняв холодний піт. Раптом хмара зникла, як і не було, і місяць, немов вирвавшись з полону хмари, засяяв так, ніби навкруги стояла не глупа ніч, а найясніший день. Одразу ж стало видно, що обидва коні – Скачуть майже сідло біля сідла, стремено в стремено і ніздря в ніздрю, ніби змагаючись на призових перегонах. І Гого сам визнав згодом, що кращих перегонів Остраханство ще не бачило. Втім, тієї миті роздивлятися навкруги не було коли. І Шаста подумки вже гадав, чи леви вбивають одразу, чи спершу бавляться зі здобичу, і як кішка бавиться зі спійманим мишеням? і як при тому, думав він, почуває себе мишення. Водночас, як то буває у хвилини найстрашнішої небезпеки, він із приголомшливою ясністю помічав усе, що відбувалося навкруги. мока, і він помітив, що вершник, який мчав майже поруч на іншому коні, Назріст був невисокий. Був він, як-то кажуть, ладно скроєний, а обладунки його виблискували сріблом у місячному сяйві. А от бороди, гордості будь-якого таркаана, вершник чомусь не мав. Ну, власне, це все, що встиг помітити шаста, коли раптом перед його очима вигулькнуло щось велике, сріблясте і пласке. Наступної миті Почулося, що вовсь, і не встиг він здивуватися, як урота набрав води, справжнісінької солоної морської води. Це сталося тому, що те сріблясте пласке, що перетнуло їм шлях, виявилося морською затокою, і тепер обоє коней борсалися у воді, намагаючись якнайшвидше дістатися протилежного берега. Ззаду... Їх підганяв той самий лячний левиний рик. Шаста, який сидів по коліна у воді, озирнувся і побачив велику кошмату мару на краю землі. Тінь була тільки одна. Від іншого лева, подумав хлопчик, ми, здається, відірвалися. А от сам лев, здається, вирішив, що здобич не варта того, аби мочити ноги, і плигати у воду вслід за кіньми. Він, здається, не збирався їх переслідувати. Коні тим часом уже дісталися середини затоки. Як і раніше, вони бік обіч. Попереду вже чітко виростав інший берег, а з ним з'являлася надія на порятунок. До речі, поки що Таркаан ані словом не прохопився. Але ж він... «Неодмінно почне допитуватися», – подумав Шаста. «Неодмінно почне, щойно ми вийдемо на берег, так, Клибонь відразу і почне, і що ж мені казати? Просто зараз треба вигадати щось путнє». Та нічого путнього він вигадати не встиг, бо майже поруч почулися голоси. «Ой, щось я вкрай зморилася», – сповістив перший голос. Не кажи, дурниць, Гвін, перебив інший. У морі не зморюються, а навпаки освіжаються. Вважається, що Клайв Льюіс ім'я Гвін взяв від описаної Джонатаном Свіфтом у мандрах Гулівера міфічної країни Гвінгмів, в якій володарюють розумні коні. Тому ти не зморилася, а освіжилася. Я що, Марю? – подумав Шаста. Чи справді ота от кобила говорила щось людським голосом? Утім, розмірковувати довго йому не довелося, бо невдовзі коні копитами відчули дно і навипередки рвонули до берега. Та так, що аж вода заструменіла з боків від голови до хвоста, а потім під усіма вісьмома копитами зашаруділа галька, а ще замить двоє коней вийшли на дальній берег затоки. На превеликий подив шасти бажання про щось допитуватися Таркаан не виявив. Більше того, у бік шасти він навіть не подивився, а навпаки усім своїм виглядом відразу ж дав зрозуміти. І єдине, що його цікавить, якнайшвидше забратися геть. Напевно, так би і сталося, якби не і Гого, який заступив шлях іншій конячці. Прррр! — форкнув він. — Прррр, кобилко! Чи довго ви збираєтеся видавати із себе дикунку? Я все чув. Ви ж розумна кобила з нарнії, так само, як і я. А навіть якщо і так, яке твоє коняче діло? Нарешті озвався Таркан, загрозливо кладучи руку на руків'я шаблі. Та попри удавну погрозу в голосі, Шаста відразу відчув, що не такий вже він і страшний, отой Таркан. Він навіть. Та це ж, це ж всього на всього дівчисько. вихопилася у нього. А тебе це якраз ніяк не обходить, огризнувся Таркан. Якщо усього на всього дівчисько, то ти всього на всього нічемне і ще й не ввічливе хлоп'як. Можливо, навіть і раб, який втік від свого хазяїна, та ще й коня, либонь, поцупив. Ха. Чиє б не вчало. гмикнув ображений Шаста. Ніякий він не конокрад, заступився за хлопця і ого. З тим самим успіхом ви можете обізвати мене дідокрадом, бо невідомо, хто кого викрав. А от щодо того що є моє коняче діло, а що ні, то невже ви припускаєте, що я ладен пройти повз таку чарівну кобилку, яка, майте на увазі, є особою мого роду племені, та ще й коли ми зустрілися на чужині? Це ж наче йти проти природи! Саме так, погодилася та, яку звали Гвін. Проти природи не підеш. От притримала б ти язика, Гвін, цитнула на неї дівчинка. Коли б не твій довгий язик, ми б у цю халепу не вскочили. Ой, якщо халепа це про нас, зауважив Шаста, то ми тут вас не тримаємо. Полотном, як то кажуть, дорога. А вже ж, ви тільки спробуйте нас затримати, мовила як ножем від тіла дівчинка. «От до чого сварливі і вперті істоти бувають ті люди?» – мовив і Гого, звертаючись до Гвін. «Достеменно, як віслюки! Ми ж з вами, розумні коні, завжди знайдемо спільну мову, хіба ні?» «Дозволю собі виказати припущення, ясна панночка, що ваша доля чимось подібна до моєї. Викрили вас іще в лошадстві» і запродали у неволю до Астраханства. І тут, у неволі, ви уже не перший рік». «Саме так усе й було», – похнюпалася Гвін і навіть тихенько схлипнула. «То ви вдалися до втечі?» «Та ж ти своєму коневі, дехай не пхає носа, куди не просять!» – тупнуло ногою дівча. «А от ти не наказуй!» У свою чергу тупнула ногою гвін, поводячи вухом. «Бо втеча не тільки твоя, Аравіс, а й моя. До того ж, і я в цьому певна, благородний бойовий кінь нас ніколи не зрадить. Ми дійсно втікачі, тримаємо шлях до Нарнії». «Ми теж? То виходить мета в нас одна!» – кивнув погордливо головою Ігого. Та ви, мабуть, і самі вже здогадалися, коли в дорозі серед ночі зустрічаєш хлопчиська у лахміттях верхи на бойовому коні, якщо за цим щось і стоїть, то тільки спільна втеча. Так само, як і те, що коли посеред ночі у дорозі зустрічаєш високорідну таркиню у братових, як на вигляд обладунках, яка, окрім того, Занадто підозріло переймається тим, аби ніхто не пхав носа, куди не слід, то перше, що спадає на думку, то втеча. Якщо це не так, то я не чистокровний бойовий кінь, а задрипана ряба кобила. Гаразд, – здаючись, махнула рукою Аравіс. Спіймали. Так, ми із Гвіни справді втікачки, і тікаємо саме до Нарнії. «Але ж вам яка із того користь?» «У такому разі», – розсудливо мовив Іго-го, «що нам заважає втікати разом? Сподіваюся, пані Гвін, нічого не має проти супутника, який у дорозі може стати в пригоді, а коли знадобиться той захистом». «Тру-тру, зачекайте-зачекайте», – втрутилася Аравіс. «А чому?» Ви час ти звертаєшся не до мене, а до моєї кобили!» «Даруйте, Таркине!» – відповів на закид і Гого і настобурчив на неї вуха. «Але краще вам позбутися ваших остраханських звичок. Ми, Гвін та я, вільні нарнійці, і якщо ви з нами тікаєте до Нарнії, то, гадаю, для того, аби теж стати вільною. Отож, звикайте до того, що Гвін...» «Вже не ваша кобила, а вільна нарнійка! Я гадаю, вам би не дуже сподобалося, якби я поцікавився у гвін, а як там, мовляв, твоя людина!» Дівчина розгубилася. Вочевидь, під таким кутом зору дивитися на стан речей вона не тільки не звикла, а навіть їй на думку не спадало. «І все ж таки, вона вирішила не відступатися». «З якої речі ви вирішили, що нам краще триматися разом? Більше коней і людей будуть привертати більше уваги!» «Навпаки!» – зауважив Ігого. «Будь ласочка, Аравіс!» – підтримала його Гвін. «Мені буде спокійніше. Ми самі навіть дороги не знаємо. Кажу тобі, мати такого супутника, як цей благородний кінь, то мрія будь-якої кобилки!» «Та хай, як знають, його, озвався Шаста. «Хіба ти не бачиш, що ми їм не довподоби?» «Навпаки, дуже навпаки!» – Палко заперечила Гвін. «От послухай мене!» – мовила на те Аравіс. «Я б і рада, коли б ти приєднався до нас, але ж твій хлопець... Звідки тобі знати, що він не шпигун?» «Чого то таке вигадувати?» Сказали б одразу, мовляв, щось ви нам не до смаку, та й край, – образився Шаста. – Не гарячкуй, мій друже, – похитав головою і Гого. – Побоювання Таркині не можна одразу відкидати як безпідставні. Її теж можна зрозуміти. Та зважте на те, що я сам за ним приглядаю, і поки що, повірте, надійнішого друга, ніж цей хлопчик, «За всю нашу подорож я іще не бачив!» «До того ж, зважте, він і сам, якщо не нарнієць, то древлянець, а це про щось та й говорить!» «Гаразд!» – нарешті погодилася Таркиня. «Ми йдемо разом!» При цьому вона зверталася до Ігого, тим самим даючи зрозуміти, що якщо вона на когось і розраховує... «То саме на коня, а шеста їй, абсолютно ні до чого!» «Чудово!» – привітав її рішення і го, го «А тепер, оскільки я бачу, що оті люті звірюки, які так налякали нас, залишилися по той бік, то чому б вам, людям, не розсідлати нас перед дальньою дорогою? Кожному із присутніх, здається, є що розповісти іншим». Діти розсідлали коней, і ті одразу ж заходилися скупти траву. А Равіс видобула зі своєї сідельної торби всілякі ласощі і навіть запропонувала шасті. Але той і досі копили в губи і тому відмовився, посилаючись на те, що буцімто не зголоднів. «Проте, – сказав він, – він дуже вдячний та все таке». Він повідомив усе це із гречністю хлопця, що виріс у рибальській хатині, та яку він вважав доречною у таких випадках, як цей. Збоку ж усі його потуги виглядали такими, ніби зголоднілий хлопчик, що виріс у рибальській хатині, намагається якомога чимніше відмовитися від ласощів, роблячи вигляд, ніби то не від образи, а просто він іще не голодний. Шасте і сам трохи розумів, що враження, яке він справив, дещо відрізняється від того, на яке розраховував. І через це зніяковів іще більше, іще більше закопили в губи. Тим часом коні, здається, вже не тільки знайшли спільну мову, а й навіть спільні спогади. Обоє, наприклад, Добре пам'ятали зелені луки понад бобровою греблею. А ще, як невдовзі з'ясувалося, одне одному вони доводилися родичами, хоча й доволі далекими. Тож, поки коні ніяк не могли набалакатися, люди відчували дедалі більшу ніяковість, яку зрештою помітив і іго, і він, відволікшись від спогадів, попрохав. А повідайте на нам. Таркине вашу історію, вона обіцяє бути дуже незвичною, тому нічого не пропускайте. Аравіс не змусила себе довго вмовляти, і, друзі, віддамо їй належне, розповідь свою вона вела у зовсім інших висловах, аніж до того. Що ж, мистецтво красномовності, правдивого чи ні, то інша річ – у Остраханстві навчають з дитинства. До речі, дуже схожим чином англійських школярів ганяють писати твори, хочеш ти того чи ні. Різниця ж полягає у тому, що люди ладні слухати різноманітні історії, доки не набридне. А от охочих читати школярські твори, я, наприклад, у своєму житті поки ще... Не зустрічав. Дякую, друзі, за те, що прослухали другий розділ цієї чудової книги. Підпишіться, будь ласка, на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Ну а ми з вами почуємось у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.